Якщо Євген лишився живим, він обов'язково з'явиться. Мої чекання виявилися марними. Не вдалося також розшукати когось із його сім'ї. Від Євгена Пустовойтова не лишилося жодного рядка, лише в моїй душі живе певність, що Україна втратила в його особі великого поета. Що й казати, час, коли я працював редактором журналу «Дніпро», був не найлегший для української літератури. Пам'ятаю кілька характерних випадків з авторами, які й досі живі. Маю на увазі Юрія Збанацького, Ростислава Братуня та Миколу Щепенка. Збанацький вийшов із війни героєм Радянського Союзу. Та коли він приніс до нас свій перший твір Таємниця Соколиного бору, переживав дуже важкі часи. Над ним висіла загроза виключення з партії і навіть позбавлення звання героя. Все це до мене дійшло через ті джерела, які підказували, кого слід друкувати і кого не слід. Підказували вони по-різному. І прямими вказівками, і якщо не було певності, агентурними засобами. Збанацький, на їхню думку, належав до людей, перед якими підіймати шлагбаума не слід. Та незважаючи на ці застереження, ми надрукували його перший роман. Десь на початку 48-го року Велика українська артистка Наталія Ужвій передала нам цикл віршів свого небожа Ростислава Братуня. Вірші були цікаві, і ми вирішили надрукувати їх. Та невдовзі мене поінформували, що Ростислав був молодіжним ватажком в організації українських націоналістів. Слово «бандерівець» тоді звучало так само, як «фашист». Та й не тільки тоді, а протягом усієї повоєнної історії України. Я опинився у вельми складній ситуації. Від мене залежала подальша доля молодої обдарованої людини. Інтуїція мені підказувала, Ростислава братуня треба надрукувати, він внесе свій доробок в українську культуру. А щодо його участі в молодіжній ОУН, то цим можна знехтувати. На мій погляд, то було несерйозне юнацьке захоплення. Ростислав його вже переріс. Тоді я не був здатний зрозуміти характеру національної боротьби в західних областях України. Я зрозумів його набагато пізніше, коли доля збратала мене з бійцями УПА, що відбували свій четвертак, чверть століття, в концтаборах Мордовії. Я ніколи не був близьким із братунем. Наші літературні шляхи бігли поряд, але не перетиналися. Він, мабуть, не здогадувався про мою роль у його житті, та й сам я з плином часу забув цей епізод із моєї редакторської практики. Він виринув із надр моєї пам'яті в Америці, коли вже літній Ростислав Братунь Почав сильно, яскраво і самовіддано вступати в боротьбу за національне визволення України. Було це тоді, коли в Україну поверталися з концтаборів Чорновіл, Горень, Лук'яненко та інші мої побратими, чиї голоси відразу ж почали будити український народ. І серед цих голосів упевнено зазвучав голос Ростислава Братуня. Хочому й не довелося зазнати в'язничих тортур, та враження від його виступів було таке, що ця людина протягом довгих років каралася і мучилася не менше від нас. В діаспорі відразу ж помітили цей голос. Братунь здобув славу і шану як один із видатних діячів українського відродження. Я виразно бачив, як молодечий запал з'єднався з поважним літературним досвідом. Сильна яскрава публіцистика братуня відзначалася щирістю і правдивістю. Про свої почуття й роздуми з приводу його першої публікації в Дніпрі я розповів Братуневі вже після повернення з Америки, тобто через 42 роки. Обоє вже не молоді, розповнілі й добре підтоптані, ми обнялися як побратими. Та найбільше мені запам'яталося із 48-го року те, що сталося з романом Миколи Щепенка Людина іде до сонця. Цей твір за всієї недосконалості привабив мене й Гончара показом повоєнного українського села. В центрі подій був секретар Райкому, але мислення цієї людини мало скидалося на думки та вчинки типового партбюрократа. Мабуть, автор писав цей образ із самого себе. Хоча ніколи і не був секретарем Райкому. Особливо вражали ті сторінки, де Щепенко малював рабську працю колгоспників. Їхню цілковиту безправність та знущання, яких вони зазнавали від бригадирів і колгоспних голів. Секретар райкому проти цього боровся, отже, можна було сказати, що Комуністична партія бореться проти гніту і безправності. Принаймні так ми з гончаром тоді міркували оборонятися. Коли нас звинувачуватимуть у тому, що підписали Щепенків Роман до друку. Але насправді ми добре бачили, що секретар райкому є не живою людиною, а нашою та авторовою мрією про чесного, порядного, самовідданого партійця, який давним-давно перевели.